Avui parlarem de coses diferents. Per què? Perquè pues perquè tenim, vull dir, les festes de Nadal, el Cap d'any, tenim l'any nou, ho tenim tot. Aleshores és normal doncs que parlem de coses diferents. Avera, de lo que ja sabem, ho deixem. Ens en anarem a coses que són noves per a moltes persones i val la pena doncs de comentar-les a tot el món en realitat, dic tot el món si estan en plan de pau perquè hi han tants llocs amb problemes que això ja és massa però bueno d'una manera o d'una altra d'una manera o d'una altra a tret dels països on l'any no el conten com nosaltres o sigui, ni s'acaba com nosaltres ni comença un any nou però això ja és un altre estil, però els que verdaderament tenen el començament d'any igual que nosaltres i l'acabament d'aquests són els que en aquest moment vull parlar-ne A llavors són molts els països del món, molts fins i tot sense saber ni de quin tipus tenen la seva religió no en volem saber res d'això ara perquè hi ha moltes religions, religions que totes s'han de respectar, però però el que sí està clar és que tots celebren, o sí sigui, aquestes festes. D'una manera o d'una altra. Eh? D'una manera o d'una altra. O sigui, per exemple, nosaltres fem els pessebres, que ja és típic, per això ja no en parlo, perquè n'hem parlat moltes vegades. Aleshores, però, avui vaig a parlar d'altres doncs, coses que estan pel món, que són curioses, i que verdaderament, o no les hem vist mai, o... Per casualitat, has fet un viatge, has anat en allà en aquests dies i has vist coses úniques. Per exemple, avui m'agradaria molt parlar d'una doncs, una cosa curiosa que es fa en un lloc lluny d'aquí, molt lluny, que per cert, o sigui, fa pocs dies que hi ha hagut uns terrotrèmols, i han hagut moviments i malauradament hi han hagut desgràcies però el que jo vull parlar avui és de les celebracions que tenen normalment cada any o sigui, a l'acabar l'any i al començar un any nou Val. per tant me'n vaig a Filipines Filipines si algú o algunes persones hi han estat saben que són llocs bonics són llocs diferents completament a nosaltres però no anem a parlar d'això sinó que anem a parlar del que ells preparen per les festes, que les nostres serien de Nadal, i fins a final d'any i començament. val? Doncs, bé, ells, amb una paraula, tenen unes idees molt curioses, que, amb una paraula, persones de tot el país i de tot el món van a veure aquest que en diuen com un festival en diuen festival però en tenen un altre nom festival volem dir perquè tothom pot entrar-hi pot anar-hi persones siguin doncs siguin sigui quins siguin quin sigui, la seva cultura sigui quins sigui la seva religió sigui quins sigui la seva manera de pensar a veure, hi ha una ciutat que se'n diu Sant Fernando que li diuen la capital del Nadal ja li diuen així. O sigui, hi han moltes persones de diferents punts del món que se'n van a la capital del Nadal. I la capital de Nadal és a Filipines, en la ciutat de San Fernando. O sigui que si ara ho senten, sabran de què va. Vale. Resulta que allà hi ha uns pobles que en els pobles se n'hi diuen parangais. Parangais. Vol dir pobles. Eh? A Llavors, en aquest Festival que en diuen festival ells perquè pugui entrar tothom és un els paraguai els parangais para no para para els para guys són pobles que hi participen cada any són 11 pobles parangais que participen en aquest festival hi ha una gran rivalitat però una gran rivalitat. En realitat, aquests 11 parangais, pobles, que hi participen, aquests són els de sempre. Però si un, un altre poble, parangai, vol participar-hi, pot participar-hi tranquil·lament. Però els 11 sempre són. O sigui, com a mínim, són 11. Com a màxim, doncs, poden ser els que, els que hi vulguin entrar-hi. Però entre els que hi van cada any, hi ha una rivalitat enorme, però quan jo dic enorme, enorme. Per què? Perquè en allà s'hi va per construir el millor fanalet. Nosaltres en diem fanalets. Bé, jo no li podria dir fanalet, perquè tindria que dir fanal enorme. Però bé, se'n diuen que construeix el millor fanalet. Al principi, al principi d'aquest que fa molts, i molts, i molts, i molts, i molts, i molts, i molts, anys Bé, resulta doncs, que les persones per celebrar el Nadal El Nadal, doncs, feien fanalets Però fanalets, en una paraula, petits Petitíssims, petitíssims A vegades tenien mig metre de diàmetre, per tant, no era gran cosa. Però, però, cada vegada, com que resulta que hi ha una gran rivalitat entre aquests pobles, cada vegada s'han fet invents sobre els fanalets. I, amb una paraula, amb una paraula, eren tots més o menys iguals, però sempre n'hi havia algun o era més gran o era diferent, però fanalet és fanalet. Vale. Aleshores, resulta que estaven fets de paper, amb un paper japonès, usat a la papiroflexia, i una espelma els il·luminava a dins. Però, ai fillets, amb els anys, com que tothom volia ser millor que l'altre, arribat en un moment que els fanalets se'n diuen fanalets i no són fanalets són enormes són enormes agafen sis metres 6 metres és que és molt gros això eh és que això és molt gros imaginem-nos de mig Metre de diàmetre a 6 metres abans s'il·luminaven amb una espelma i ara s'il·luminen amb bombetes bombetes que són les que utilitzem nosaltres però és que a la vista no es veuen ni bombetes sembla que siguin espelmes perquè primer si hi una espelma no il·luminaria de cap de les maneres un fanalet, un gran fanal, un no fanalet encara, un fanalet, ah, perdó, que no he explicat, els fanalets se'n diuen samperdandu, samperd, samperd, em fan així, l'igligang, -lig perul, l'igliglang, perul, d'acord. Vale. Doncs, ara, si hi una espelma amb un fanalet que té 6 que té 6 metres és que són 6 metres, saben que són 6 metres és una, una, una, una bogeria no poden perquè no es volien ni els dissenys hi ha uns dissenys perquè estan tots pintats estan preciosos preciosos però preciosos aleshores aquests dissenys si li posen una espelmeta amb una cosa tan gran no es veria res però pues que tenen que tenir en vés d'espelma tenen bombetes bombetes que l'il·luminen. O sigui, bobe, bombetes que fan que la gent que va en aquesta fira, perquè se'n diu fira, en aquesta fira, doncs que vegin el treball, el dibuix d'aquests fanalets. Hi ha gent cada any amb una paraula per les festes de el voltant de Nadal, que és quan es fa tot això. al voltant de Nadal Tenc que dir que coneixo a una persona que és, treballa en un aeroport i em va dir que és curiosíssim perquè durant aquestes festes hi ha moltíssima gent que va directament a San Fernando, a la capital del Nadal, i estem, estem parlant doncs de les Filipines. Imaginin-se que tot el, món, tot el món trobem persones que estan acostumades a fer viatges només pel, per les festes de Nadal o d'any nou per veure coses úniques en un lloc, són coses úniques en el món. I em va dir que hi ha moltíssimes persones de tot el món ha passat dos o tres dies, no cal que siguin més dos o tres dies, a la ciutat de San Fernando, la capital del Nadal. És curiosíssim, però, perquè imaginem-se un fanalet, com es converteix en un fanalet dels que estem acostumats a veure, que són petits, que fem, per exemple, quan vénen els reis, que els, veia, els acompanyem amb els fanalets i amb aquestes coses, doncs un fanalet de 6 metres de diàmetre. És que és una locura, una bogeria, una bogeria. Però, disfruten, disfruten. Jo tinc aquí davant unes fotografies que vaig parlar amb una de les persones que organitza aquests temes, eh, aquests festivals, i em van enviar unes fotografies perquè veiés els colors, colors, dibuixos, flors, hi ha de tot, hi ha de tot, amb un treball que l'han començat sis mesos abans del dia o dels dies que el fan servir. És algo impressionant algú impressionant. I n'hi ha de tots tipus. Hi ha qui li agrada fer-ne amb flors, hi ha qui li agrada fer-li amb menjars, hi ha qui li agrada fer... Però, en moment, cada un és un fanalet, eh? Després eh, pots arribar amb una persona, que volin ser dues persones, per tant, en volen dos. Bé, si és dos, jo diria cada un amb un d'ells, o sigui, separat. Per què? Perquè val molt millor que no pas tots junts. D'aquesta manera per fer els dibuixos, si tens ganes de fer un dibuix, un estil doncs tot un fanalet d'un estil que és molt gran bueno, és perquè ara s'han posat de moda els grans perquè la rivalitat els ha fet que cada vegada siguin més grans, potser després la rivalitat serà fer els de petits, això ja no ho sé però de moment la rivalitat està en fer els grans aleshores això és una de les curiositats de Filipines o sigui, hi ha aproximadament 25 dies abans de les festes de Nadal, dic festes, no del dia 25, sinó de les festes de Nadal, ja comencen a posar per tot arreu tots els carrers, totes les ciutats, anunciant, ni més ni menys, la capital del Nadal. I tothom coneix la capital del Nadal. No cal dir que quan, per exemple, una persona explica una mica de què va. I després, hi ha producte, per fer o sigui, hi ha, hi ha producte perquè n'hi ha molts, perquè, a més que no n'hi han dos o eh, tres, eh? n'hi poden, poden haver vint. Perquè durant tot l'any, aquests grups, aquests pobles, estan treballant per això. Cada dia, o oh, dia sí, dia no, perquè doncs, allà també costa d'anar d'un cantó a l'altre. Doncs, estan junts per, per, fi, per dibuixar, per pintar, per donar color, tots aquests fanalets gegants. Abans un fanalet el feien amb un narrer, no però escara un fanalet d'aquests necessita hores i hores i hores. I, tenint en compte que si se'ls embruta per alguna cosa, ja estan perduts. És algo cosa impressionant. Una cosa única. Per tant, veiem que cada persona o cada poble, o cada ciutat, o cada país, doncs fa alguna cosa diferent a la que fem nosaltres. I ens pensem a vegades que a tot arreu fan el mateix. No, tot arreu no fan el mateix. Al contrari, que cada un fa lo que... Ara, que hi ha països que tenen la mateixa religió i que resulta que tots més o menys són això, sí. Però tampoc és a tot arreu igual. Eh? Per tant, que si un dia volem anar veure una cosa, això, que és enorme les exposicions, són enormes i precioses. Doncs, ja sabem què anem a veure. Anirem a veure dins fanalets gegants. Bé. S'ens ha acabat el temps. Jo des d'aquí només he de dir. Per què? Perquè avui són 23. Demà ja és vigília de Nadal. Doncs, des d'aquí jo on viull aquella abraçada tan gran, tan tan gran a tots els amics i amigues, a tots i a tothom que pugui escoltar el programa que passin un dia preciós amb la família, en fer el bé a tothom i aquest dimecres no hi haurà, no n'hi haurà sinó que passarem el divendres i el divendres intentarem també fer alguna cosa curiosa que tingui que veure doncs amb aquest tipus de festes. O sí sigui, que és el que farem? que passin molt bé, 25, 26 que en fin, tota la família sigui estigui i sigui feliç i res més, i ja ens tornarem a parlar. Fins el dia vinent. Adeu, adeu, bon Nadal Adeu, adeu, adeu Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell La cultura a l'abast de la mà